أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم التور خذوا ما آتيناكم بقوة وذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين مقصد سورة بكرة بيان تلور مسلوده اوله مسله اسبات د توحید دا ثابتی چې الله ذات او صفاتو کې یو ده نه د الله د ذات غون د چا ذات شته بل ذات شته او نه د الله غون د صفات د بل چا شته دویمه مسله په دې صورت کې کی بیان کیږي اسبات د رسالت د نبی علی السلام پیغمبري ثابتی او دا غنه مخکې ټونه پیغمبران چې دی د غیب رسالت ثابتی دریم مساله په دې صورت کې jihad fi sabilillah او دریمه مساله انفاق fi sabilillah jihad fi sabilillah او انفاق fi sabilillah مالي قرباني توحید او سنتو د او سنت د پارا اخرت د په تلورو برخه کې تقسیم نه اول برخه سل آیاتونه ده په دې سل کې اوله مساله اثبات د توحید بیانيږي د برخه یوس الیونا یوس ال شپګه ويا پوري پدې کې دویمه مسأله اسبات د رسالت بیانې او دریمه برخه یو سل واو یا نه 253 200 پوري ده پدې کې دریمه مسأله jihad فی سبیل الله او څلورمه برخه 200 450 در اخره پوري پدې کې انفاک فی سبیل الله مسأله بیانې گی به ایسا 100 سل آیاتونه ده دا په دریو بابونو کې تقسیم ده اول باب سل آیاتونه ده په دې سل آیاتونو کې اول باب سل آیاتونه په د شلو تونو کې بیان د دری ډلو هغه درې ډلی چې په صورت د کې م مختلفصر بایان شوی اولو پ تونونو کې د ممنانو پ صفاات هوکم د دنیا هوکم د داخلت دو کې د منکرینو دو صفات هوکم د دنیا حکم د داخلیت نه تونو کې د منافکانو ل فات هوکم د دنیا او حکم د داخلت چلورو تونو کې بیان د دو مثالو دور مثال دپه د منکرینو او د بو مثال دپاره د منافقانو آیت نمبر 28 نهه درس پوری دا دویم باب ده په دې دویم باب کې عام خطاب ټول انسانانو ته د توحید چيري ټول هيسي مضمون ده اسباد توحید په دې سکه بیانېږي او دغه 28م نمبر آیت نه دغه مضمون شروع کړه یعنی اسباد توحید شروع کړه چې یا یهنا سعبدو ربکم او خلکو عبادت کې خپل رب یو منئ په عبادت کې بل وسره مشرکوي د عبادت په اقسام کې د عبادت پا اللہ سر پا دی دلائل او اجزا او کې الله سربالمشرک وای په دې داوی باندې پینځه دلایل عقلیای او غي بیان کړ او سمارات دلایل ورما تفریق کړ په آخره کې چې فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون آیت نمبر درویش کې تلور خبرې وي یو اسبات د رسالت دویم صداقت د دو قرآن دریم ایمان دلیل وحي او تلور مطالبه دلیل آیت نمبر تلور کې تخويف یا ججرو منکيري نو د دعويته چې خپل مې هغه دا دلیل داوا باندې دليل او پینځو ويشتم کې بشاره تو کامل منون کوتا د دې داوي چې دا د غداوا د عبودره کوم یعنی توحيد ومني د غوي د کامل بشاره آیت نمبر پښوږشت کې دغه د اعتراض وا چې څنګه کتاب د چ واړه واړو مثال په کې بیانې کیندغه جواب وکړو چې مثال پوي د پاره وی الله وی زو مثال بیانومد مثال په بیان کې زو باق نہ کومه آیت نمبر 28 کے فاسقان صفات آیت نمبر 28 نن ہادرشم پر چلور نعمتونی شروع کړ نعم اربعہ یو نشتمشتکره نو کیف تکفورون بالله آیت نمبر 28 کې دویم زمکه ټول منافع مستازو د پیدا کړی دي نو کیف تکفورون بالله ول انکار کوي په توحید باندې او یوالید الله باندې آیت نمبر 92 کې درم نعمت آیت نمبر 13 درش شپک درشه پوری چیساسو بابا موعزز کړي فرختو باندې نو کیفه تکفرونه بالله ول انکار کوي توحید نه د الله دی والینه تلورم نعمت آیت نمبر 28 کې چې تاسو بابانه یو خطا او لغزه شوهو هغه می ورته معاف نو کیفه تکفرونه بالله ول انکار کوي توحید نه بیا آیت نمبر 13 شم کې تخویف او ترغیب قرآن ته او 19 شم کې تخویف او منکر د قرآن ته منکرین د قرآن ته دریم باب شروع دی د آیت نمبر 5 آیت نمبر 26 تر شپګ نه پورې دی دې کې خاص خطاب د بنی اسرائیل ته بنی خاص خطاب د بنی اسرائیل ته چې د نور خلکو کمونی او که مونی تاسو ولې نه مانی تاسو خو اول د دین منکر مجوړيږي تاسو باید دا وماني ځکه تاسو پیغمبران راغلي کتابونه راغلي دي تاسو د ابراهيم عليه السلام په اولاد کې د ابراهيم عليه السلام الماسع یعقوب عليه السلام دغه اولاد تاسو هغه تاسو په پلان او نکونه هغه موثبر خلک دی پیغمبران دی دا رنګه بیا تاسو داول رايي چې موږ د موسی اسلام په دین یو تورات منو موسی اسلام منو د موسی اسلام په دین باندې یې چې موږ دغه په باندې یو نو بیا ولې کار کوي دا په دین کې خدا شرک نه او موسی اسلام په دین کې په تورات کې خدا شرک خبرې نه وي کې خو توحید بیان شوی دی تورات کې خو هدایت تورات وفرقان او فرق كون کې کتاب او حق او باطل مېنس کې تاسو ولې بیا د توحید نه منئ ستا خو ساسو په کتابونو کې د توحید بیان شوی و تاسو بیا دا خاص خطاب دی بني سېلو چې تاسو ولې نه منئ بیا ولرکو خپدي باب کې شپږ خطابات کوي بني سېلو تا خطابات سته اول شپږ آیاتونه یعنی اول رکو دا به تور تمهید دا تمهید نه یې یني پټمहित کې درې پلېتیان یا خباستون د يهود بیانې چې دا اصل کې د يهودیت اصول دي دا اوس یني د يهودیت اصول ګرځیدلې دي یو تحریف دویم کتمان د حق دریم تر کې عمل درې خصیتونه د مؤمنانو بیانې چې د اصل کې اصول د حقانيت دي که ده اصل که اصول د حکانیت دي یو صبر سولات ایمان بالآخرت آیت نمبر وچه لویخنا خطابات ستا شروع کی شپک خطابات اول خطاب آیت نمبر دوش پیتا با پوریو وچه لویخنا دوش پیتا ما په پا دی اول خطاب که منگا اتا نعمتو نوویل او دوا نکمتو ویل او تا تیما بیترغیب تا تیما مطلب اغا خطاب هم خلاص کرو تہ تیم مت مکمل ول خلاص ول بترغیب پر ترغیب باندې اتنے نعمت کی یو نعمت نجات مین فرعون چې فرعون نم خلاص کړي یو نعمت نجات مین الغرق چې غر کې بچ کړي دریم نعمت اتا القتاب کتاب مین قانون مین درکو چلورم نعمت عفان القتل اغشر کم کړي او قتل درمان واجب شو نو قتل مین تہ معاف او پنجم نعمت حیات بعد المات غلط مطالبی مقولی مدامی بیا بیامی دو موسیل اسلام پا دواجوندی کدی شپگم نیمت تزلیل الغمام سور نو نو اریازی می در تصویر اکدی نیمت انزال المن نوصل خوراک نو نو اسمان نمی تیر خوراک تا لگلو ترنجبین و مرزان او اتم نیمت انفجار العیون من الحجر د ده گرد د ده تچینی روانی کدی دو بو بندو بس مندر تاکدی دا ته نیمه په دی اول خطاب کې بیان شویو دونه نکمتونه متونه وسره بیان شویوو یو نکمت مت بیان شویو نزول العذاب من السما کله چې هغه د جمعات آداب په ځای نه کړو وینه منل د بیت المقدس او کله چې دوی هغه الفاظ چې کوم تعالی خپله و هغه بدل کړو دغه په نور نور الفاظ شروع کړو د دنیا طلب وکړو او نو الله هغه باندې عذاب راولګلو نو عذاب دیمن مختلف قسم راغلی دي خوښویم نو بوختنصر خلق یادې چي دا یو غټ عذاب په دوی باندې چې د فرعون نپس پس چې دوی ډیر تار تار کړو عزت یې ورته خراب کړو نورم غلامان کړو عراق لزان سر بیولیو فلسطین نه بهر حال دویم نعمت چې ده نعمت دویم نعمت پرونی سبق کې او وروونی سبق کې بین شویو چې ذلت او حوان بسبب قفران زلط او خواری مسکینی ورتمیلاو شوا بسبب ده نشکری دوی چی کلی آقا خوراک مانده او نور نیمتون وی نشکری وکړه تو اللہ پا دوی مانی دسی زلط او خواری مسالت اکڑا چی دا غیر دا وجه نبی خوار زار گرزیدل چلوی اخت کالا او دا اللہ پا غزب کی را گیر شوا نو او بیا اخری 23م نمبر ایت کې تتهما یعنی دا خطاب ختم کړو خلاص کړو به ترغیب په ترغیب سره صحیح ایمان له ترغیب ورکو چې ګوره يهودو او نصارو او منافکانو او سابينو صحیح ایمان راوړي د صحیح ایمان راوړي چې هغه دلته نه ایمان وي تصديقكم بالقلب چې پکی وي د صحیح ایمان راوړي او عمل نیک کوي کله چې ایمان چراوړي نو به اوس راعملم وقیدانه چې ایمان راوړي عمل <سؤال> نکي عملم اوس راوکه او لاجر در بالله اجر درکې در بدرکې راتن کیار و سر نه یتي تر وق پس بغم یعنی تیر وق پس غم جن دل او رات دن کی پس خفغان دا چیچا سره نه وی اغه مطمئن وي اغه سره اطمینان او چوک چې رات دن کی پس یریږي مانده او تیر پس غم جن کیږي او دسر اصل کې اطمینان نشته سکون نشته دا اول خطاب من نن سبا کې مونږه دویم ختاب شروع کوو دا دویم ختاب آیت نمبر 3 پیتنواله آیت نمبر 2 ته پورې ده بار بار دا غو خبر کوم چې لیکل وکوي زکه دګ نیو نیو کسان باز وي باز نیو لیکل وکوي لیکل چې څوک کئ کامیاب دي کغه اړ درس زده کید درس د زده کولو په حساب خمه انشاء الله کامیاب وي درس زده کی او چې لیکل څوک نه کوي اوس نه استي حوا ته ګورې خو دی خو وغوږ نیولې نو هغه بیا کی سناک ده کسی خوخی نه خوخی دی قرآن زذكر نه خوخی کی سناک ده کسی خوخی کی سولې وغوږ نیولې چې دی هغه شي زد کولې ښا کی تو سوق ته کی دا کسی داو تنبیای وير شي نه با مقصد ور پیا شي نه بل شي لاست او څوک جووالي زده کړو کې نو هغه دا ایوه نوکتلی کې دا ایتونو منس کرپتونه خطاباتو منس کرپتونه د ابواب چې موږ کوم دا ټول صورت چې موږ کوم خلاصہ ذکر کو دا ټول لیکي دا قران مودته چې یو چین جوړ شي کړه یې جوړ شي سر نتر اخر اخره پورې پوه شو نو به ان د قران په ټولغه مقصد باندې پوي چې سر کې څه وی اخر کې څه وی منس کې څه وی پوه شو نو کې ضرور ډېر ضرورت څوک چې نشي لیکل هغه د کوشش کوي لیکل ته دا ماسې نه ست د ټول دا نه نه پويدل اول درس کې د کړي نشو کولې اوبې دا جمیل چې دا خو لیکل کول نشو کولې او وس الحمدلله ما شاء الله د کل کوي ټوله او چوک چې دا هغه کوششو کی لیکل و کی نو بیا عادت کی ورورو دا بار بار ترغیب زکه ورکو ما چې داسې نه لخوا پناه داسې چې ناشته واخلو لاندې باندې ګوره نو دریم خطاب چې دا هغه آیت نمبر 3 پېتنه دویم دوائی خطاب چې دا هغه آیت نمبر 23 ته نواله دوا ته یېم پورې ده په دې دویم خطاب کې درې پلیتیا نه د پخوانیو يهودو بیانې پخوانی يهود نه مراد د موسی عليه السلام د زمانه یاد موسی عليه السلام وروسته کوم زمانه ده د هاغه زمانه يهود درې پلیتیا نه درې خواصتونه خواصت پلیتې ته ویل کېږي د رېپليټيانه د پخوانو يهودو او چلور خباستونه یا پليټيانه د موجوده يهودو موجوده يهودو نه مراد د نبي عليه السلام نديخوا چې کوم يهودي دا ټول په موجوده حسابيږي اوس چې کوم يهود په دنیا کې دی په اسرایلو کې دی يا په نور نړۍ کې دی او د نبی عليه السلام په زمانه کې کوم يهود و په مدینه کې دارا وو په خاور کې يا شام او په دغه خاور کې ودې ته موجوده يهود ویل کې اپخواني يهود د موسی ل څنګه زمانه کې او داغه نوروسته یا تر ایصال اسلام تر زمانه پورې ځکه تر ایصال اسلام زمانه پورې دوی دا غاځلمونه کړی دي ودغه شریر ضروري ده چې تاسو په دې باندې پوي وي چې پخواني يهود څوک دی او موجوده يهود څوک نو درې پلیټیانه په دې باب کې بیانېږي د پخوانو يهودو او چلور پلیټیانه یا خباستون بیانېږي د موجوده يهودو قد بوخوانو يهود دري پليتياني کوم کومي دا يو يو لکي د بوخوانو يهود دري پليتياني يو آيت نمبر درش پته کيه درش پته څلورش پته کيه نقز ال اهود نقز ما تاول تویل کې پښتو کې دا نقز استعمالو دا ټکه نقزه اخر کې ك... ا زوات اوزوات زوات پیش پیشته او عهود چې د عین ه دال الف لام رمای داخل عین پیش پیشته هو ه واو دال نقذ العهود خیر ولي کوي به غلط وني کوم خیر ده پروانه کوي ما تول د وادو دا د په خانو يهودو د موسی عليه السلام نه د سی بووي تر یې صالح السلام پورې دا تقریبا 2000 کاله زمانہ جوړیږي 2000 تر یا شاخه نو دوی د هغه يهودو کې داسې فت چې وعده خلافی وکوله وعده به وکړه الله سره پیغمبر سره ما ته وکړه په خپل وعده باندې کلک نو دا د يهودو صفته اوس کچیر ته دا, دا فت په مسلمان کې راو چ هغه په واده باندې کلک نو دريږي کاله سره کوي او هر څ سره کوي کو په خپل واده کلک نو دريږي نو د کی هغه د يهوديت صفته راغلي دا د شو لکه هغه د يهوديت صفت چې پک راغلي د درې ځانته مسلمان د يهودي نه شو په دي باندې دا نه چې د عقيدتن يهودي شو نه بلکې د صفته يهودي شو د کی د يهوديت یو صفته راغو هغه کوم صفته واده ماتول کله کوم وای کو هغه څنګه يهودي يا څنګه هندوي نو مطلب خدا نه دا حقیقت کې بت د بت هغه پرستش عبادت کوي هغه مطلب دا چې تا هندوان غوندي صفاتونه راغلي یا يهوديان غون صفاتونه را راغلي دي نو کدهغه صفاتونه ما کې راغله زمب کې یما ک تاسو کې راغله تاسو پکې او کومه لابه کرا واغم پکې لري کپیر پکې لري هې دي دي صفاتونه څوک مستثنا نه دي ک کني غځو نوځب ما کې به د یوې صفت فن راځي زه معاف یم نه یا مولاوی ماتینو هغه ماافته نه یا پیر ماتینو هغه ماافته یا زما استاد ماتینو هغه پکې ماافته مستثنه نه نه اته کوم دغه مستثنه نه ده د ګنا د ټول کدی يهودو لپاره د ګونو سبب زمونږ لپاره ګنا ده دغه صفت د اول صفت د پخوانو يهودو نق ذل عهود ماتول د وادو واده ماتولې اگه ترکمی معتول انشاءالله بیا پا دایتونو که بنور تفصیل کهو ترکم وادهوی چه ترکمی سابو دویم صفت دا پخوانو یهود اولی کوي آیت نمبر وش پیتنوالا تر آیت نمبر یو آویا پوری آیت نمبر وش پیتن شروع کی آیت نمبر یو آویا پوری حیل حیل فی ذبح البقر حیل هیلین لکل کی جیم وره حیل هی یلم او زیر زبر نقارواله حیل فی ذبح البقر چل ول قول په حالالول د غواکه د دویم صفات ده خود دویم صفات منه تعبیر دا کو چې چل ول کو د الله د حکم په منرکه د الله په حکم کې بیٹال مټول کولو یني چلول کولو الله به حکم کو چې دا کار وکي یني غوا لاله کوي دوی بناله لو الله به حکم کو چې میاں منیسې دوی بنې ول الله به حکم کو چې په یوبل بهتان ملګوي دوی بلګو یني بس لاند کې دا چې دا الله حکم په ځای کوي دا لاله د حکم په ځکه وو کې چلول کول کنه چې موږ چلول کوو د هرا مخبر راشي وایره ته مناسب تبوي یله مولې سب ته کیږي نه ته اله ملي نه جوړيږي چې سلار تروبه سي ناغه وې ځا سي د ګوره منو کتابونو کې خرصې کل نو کتابونو چې خبره لاړه او کتابونو کې خرصې دي ماملي کری تاملې کری دي نو بس به جواز پیدا شي بهر حال تفصیل به دې ځګه کو چل ول کول الله په حکم کې د دویم صفات دریم آیت نمبر دوا ويا کې در دوا ويا دريا ويا دریم صفات د پخواني يهودو آیت نمبر دوا ويا او دريا ويا کې قتل النفس و اتهام البري دچ کلمغه خلاصې لیکو ان شاء الله ای که بهدا د الفاظ زول کم به اصلاح کیا هټم کې اوس چې دا رقم لیکل شي اوس هغه سولي کوي قتل النفس باز خلک لیکل پدې وجه پریدي چې دا خود نشم لیکل دا وسنګ لیکما ځکه موسی خو شی د سم د پته لګي نو باز خلک پریدي مړ دا خو سخته نه تر رقم چلي کړی هغه سولي کا به به وروسته خیر د اصلاح کې مونږ مونږم کې مونږ ريستري وګوري مونږ غلط غلط نه کړی کې ورسته ورسته چې پوښیو به اصلاح کړی دي قتل النفس واتهام البريء وجل ديو نفس او الزام په بل لګول او به ګنا سړي باندې بهتان لګول الزام داغي لګول دا, دا بل صفته درم د پخوانو يهودو قتل به کو او دا قتل الزام په نور لګو او به ګنا خلک دا دري صفته نه د پخوانو يهودو نقض الوحود حيل في زبح البقر قتل النفس و اتهام البري تلور صفتنا دا موجوداو يهود بياني و دي خطاب كي. يو آيات نمبر پنزاو ياكي تحريف تحريف مخي ما ويلهو تحریف د حرف نه د حرف په لکې کې سیټ تکول وتا چا غا سل معنا او اصل مطلب به سیټ تکړو او د خپل خواهش مطابق معنا او مطلب به رویستمه خېدا د دې ته ویل تحریف دا د موجوده يهودين د نبي اسلام د زمانی دي د نبي اسلام زمانه مراد چې هغه لغمخ کې له ګروس ته زمانه ښا زرو نه چې خاص د نبي اسلام څ کوم ځکه په کوم وخت کې پیغمبر مر شو دغه ماغه زمانہ خدای علی السلام پورې عیسی علی السلام پور پیغمبران راتلو عیسی علی اسلام اخیری پیغمبر وو بنی سایلو تا د عیسی علی السلام نه بعد چې ده بیا شپک سوا نبی علی السلام راغلی ده ودسیو یا چې د نبی علی اسلام سره شاو خوا زمانہ ود دقیق در خو درتغ نشم ویلی چې تونه کو شاو خوا زمانہ داغه زمانه يهود او ددن باچکنتونه يهودي بيته دی؟ موجوده يهود ولکيږي دوی کې دا صفته تحريف وکاو سهي الفاظ او صحیح معنا به بدلوله او د خوائش یا د خپل خوائش یا د بل خوائش مطابق معناو الفاظ به پکې راوړل قران که خیر خير الفاظ نه بدلي کې د دوی خو حفاظت الله په خپل غاړه غسته دي البته په مان مانوي تحريف کوي خداګم بندوبس الله کوي حديث کرازي و چې پدیما نه کږي چې بنیش خوځیدې ښه په قران باندې الله هغه کوي پدیو چې اکثره خلک ګوره درس سرت نشي رسواله د قران خو کسره قران سرت هیڅ کړم چې د حدیث ته دا خود قران معجزه ده نو د قران معنوي تحریف د پر الله به دسه علما پیدا کوي چاغو یغه ده غلط او عقیدو یا د غلط او تحریفونو نشاندهي کوي او خلکو ته خي جدادي ځکه دلیل لاندې د دې ځکلتا تعریف ده دویم صفات آیت نمبر شپگا ويا کې د موجوده يهودو منافقت منافقت تاسو به چې واستعمال غره بو بل سچي بو د بل مرغره بو صحابه کرام سبا چې ځکه مدینه کې او سیدل صاحب کرام او دا يهوديان ټولي اوځي صاحب کرام ته به منه یو خلک یو لیکتاب او تاسو ملي کتابه منګم توحید منو تاسوم توحید مننه تاسوتم توحید راغله منګ یو خلک یو منګ میمن منګ وی چر چل لا کوي او د ارتج موار الله ده ماوي ته به چې منګ یو یو اول ته به چې د مکی مشرکانو یا نور کافران به غیر چا پیرا ته به چې مستعسلږيو هغوی سر پټو را بعض او ختونونه تونه بیا یو بل سر سا ساتل... لګل را لگل را بعض به بل سر ساات دا غټ منافقت پهکیې و چې کله بیا نه بی اسلام وټه کول د دا یو د دغه منافقت د ووج نو د غېټ کوو په نتیجه کې عرب عربې د لاسه وړه ماجر شوه بیا اسلام ته وویللی چې بس نهبیستی چې کو نورې او ځای زی... نو بس هغیزې را ټول کړه او ویل لګل عرب و نبحر بیا چې کله د عمر فاروق په زمانه کې رضی الله وان هو فلسطین فتح شو نو فلسطین کې داخلك سنه ته موجود و عیسایانو داخلك آل تابع عمر فاروق د غیزن په شورو شړل چې زینور دیزنم ځای زین. بوله دین په دې لري ته راس کین د یهودو اول شړلې یهودو څنګه وا یهودو څنګه دې کونو خبر نه دی چې څنګه دې دویم منافقت منافقته دریم صفت آیت نمبر شپگا ویا کی اتا ویا کی تقلید د اراو د ارا غره د رائے د جمع ده د اراو د مشرانو د او د سنت په مقابل کی د مشرانو خبره به منلا که غلطه بوه امبه مدلانو صحیح خوغه غواس به اسي منلا د الله قران نه د الله کتاب د کار نیمه تورات او انجیل د الله کتاب په مقابل کې او د پیغمبر د سنتو یا د پیغمبر د تعليماتو په مقابل کې بدوي د مشرانو خبره مندلي دي ته ولکي تقلید تقليت د اراو د مشرانو تقليت کول در رايو دما شرانو په دې بی انشاءالله بیا په تقلید باندې بحث کوم شرعی تقلید شرکی تقلید دا ټول به دې بیا به بحث کوم ان او تلورم صفت آیت نمبر اتیا کې مخصصینا لانفسهم بالجنه مخصصینا خاص کول لانفسهم د پاره د خپل ځانونو بل جنه جنت لره یعنی جنت به ځان د خاص کړو ځنه د جنت کډلان بولل د يهودو چې مونږو افضل خلکو مونږو افضل امت یو په دې ځما کواندي مونږ جنتيانیو مونږ ډایرکټ جنت تبزو لکه څنګه چې مسمان وي مونږ واسمو کليمه ویل نور پويلې د کليمه مونږ څنګه ویل ده په مطلب یې نه پويږي په معنا نه پويږي او نور په ایمان ګډمړ ده لکه ویل مونږو کليمه ویل ده او مونږه امت محمدي او مونږ نو بالکل دا رقم يهودو بموي من موږ د جنټیکادارانیو دا ترور سي فطونا نمبر یو اتیا کې تتیما بالتخويف یني دا خطاب خلاصي په تخويف سره تخويف یره د ویل کې چې سم شې قسم نشوي نو جهنم مزه ده او آيات نمبر دوا اتیا کې تتیما بالبشارت زيره ور کوي چې یو منل اکی دې سمکل الله عمل الله جنتو نویر که این اخیر یو آتیا که تطیمه بالتخویف او دو آتیا که تطیمه بالبشارت دا تول خطاب خلاصه واعیت نمبر دو آتیا پوری درش پیتنا دو آتیا پوری او اول صفت نقض الاوهود وعدم اتول ویز اخذنا او یاد کرا چه اغسط ومونگا میساقا کم وعدستا سنا بره فوق کوم تور او پورته کړړیمونګه فوق کوم د پاس ستاسو تور تور غ دا اصل کې واې اشاره کوي کله چې دوی مثال اسلام تورات توات راړو بختونو مونږه غه خبره کړی وه تورات چاړو دوی مون غ دامننو مون دا لا په خپله وي چې کله موثالسلام ځان سره بوت لو کوی تور ته علت دوی الله سره خبره وکړي بیا وی نه ته دلته پخپل ځان وخی علت الله دوی مونې مرګ را وستو زذري اور مونې را وست بیا د موسی اسلام په دوه مون را ژوندۍ شو چې را شو شون راغله بیرته لیکن دا ټول واقعا پخپل ستر ګولې دو سره دوی بیا مغتورت رېوب نس کلی چې یره د دا زمون قانون دی زکه ګره دا لاله کتاب قانون چي دي دا اشخاص ته نه دا عمومي ام خلکو ته ګوري لکه ګوره اوس به غل ده. غل لاسکټ کیږي دا غل لاسکټ کوو قانون غل ده پاره یو بد قانون دي غل په کې امن کې نشي پاتې کیدله په دغه دغه قانون چې کوم ځای کې نافذ صحیح نافذ وي یو په خله یو یو صحیح عملی نو غل جون کیږي لته نو دا غلب دا, دا شرط واخ وخ کی غل نه وخای کنه دارنګه زناکار دي داغه د دا پاره د کوړو چې وادې نه یې کړه او کوادې کو کړه نو درځم د کانونو مې وښتو سزا ده نو هغه ورنشي کول د قانون لاندې د دغه چټر لاندې لیکن د بهڅکې د بهوي چې مره شریعت نشته مطلب یو یو سند به خلاف کوي یا ام یا په خلا یا عملی یا رقم هر شکل مانی چیوي خلاف وکړي لیکن بری خو ته و ګورې ټول ماشل دغه خیر ده یو نا کلاس کټ شو دونه کلاس کټ شو لاسو نک په یو لکو کې کدی لاسو کا سن لاس شو د یو لټول سميږي ټول سميږي دا غږه په تورات کې دغه سي احکام وو دوی خدای گندو نه وادي ماتول او په دین فروشي کول او ډیر نور گندو نه پکې موجود وو په لیت्याने موجود وي دوی هغه قانون نه خوښېل چې دی ان موږ سره جوانتیرو په دې وجوانی دوی دا تورات نهلو بار, بار. یو ور الله غصه شو او کوه تور بعضه خلککوی دا تور پهارجب کې غر تهویل کېږي په رانهجب کې عارجب رانه جب کې دا یهود پهجببه کې نو تور نهراده هر عام و غر بغ سره خوا کې چ کو عام غرو هغه د بیخه ل را وو په سر د عار کې بر انشاءالله چې د بیخ غ را وست د پااس مود لکه ورځې چې درې ولاړې د پاسه. او دا چه خوزیدو د خوزیدو ام لکه صورت آراف او گو رئیم صورت آراف آیت ذرادو ام سبرو که تا هم اسی پاراو ال تالا نورم تفسیدی دا غواقی بیانی اسا غایت دا گورم پیداکوم رنوی رئیم ونه هم سپاره تر غیره آيات نمبر دے د ايات نمبر یو سلو یو اویا یو ل سم رکو دا یو سلو یو اویا وایذنا تقنل جبل او یاد ککل چ پور تکړو نه توي ل کېږي د ببیخه راویستو ته د بیخه م دغ راستو نه تقن الجه او یاد کا چې بیخه راو منګه د غ ف هم د پاه د دوی که زلتونه کتاب و چې داغ سوره او په دوی باندې لکه چې دا ور نګه ولاړي که نه طبکه دغ د چې دور غون بهند ولاړ او غمانو د دوی ی د دو ان چې دغ واقع بهه پریوتون کې لري په دوی باندې واکې کېدون کې لري په دوی باندې دوی دا غرل چې قتل دا خپيره پیلې لاندې چې دا بوسره من غردي بوسره من غردي او الله ورته ویلې ویلو والا چې خوزو اونیسه ما هغه کتاب اتینا کوم چې درکړې مونږ تاسو ته بکو او ته مضبوطیا سره وسکرو ما فيه او یاد کړي هغه احکام چې په دې کې دي لعلكم تتقون مبالکل تا اما خبره کوي چې وایز اخذنا یاد کا کړچې اغستیو مونږه میساکه کوم واداسته اسونه څنګه میغستو و ورفعنا فوقكم التور او پرتکړې مونږه د پاسه تاسو تور غر و تور نه مراد یا عام غر یا مغه خاص کوه تور چې موساسه مطلب یا غ مراد دی والله ولن بس دا ضرور خبر نه د حکومت یو غره دی به ایمان سره ته خبر نه <خزو> دا ترلشمي خبر نه دا خذو خذو کې د ته دا کلنا دا حذف به مخکې مونږ یا ویډیو یا نه کله چې ماضی سیغا که دا امر سیغا راشی یعنی ماضی چې کل راشی وغی که امر سیغاوی امر سیغا پیجا نیا کنا امر چې گی اوشی که دیتا دا امر سیغاوی لے کی نو بیادل تا کل نا حضفی تو کوہی تور د پاسه پاس او ہو و کل نا اویلی او منگا خوضو اونیسا اے ما آغا کتاب آتا اینا کمچو در کڑے او منگا تاسو ته بے قوت ان پر غرم ده پاس بودرولی و تا میویی چه کتاب منه که نه منه. عمل کوای که نه کوای. قانون منه که نه منه بی په پا مضبوطی آسرا وزکرو دیوی یا منوي منوي منوی, منوی. د دوی هغه د منلو خبره یو دو پانه وار آوی آیت نمبر او آیت نمبر 39 یو د درې پانه واره آیت نمبر 39 وګورم دې صورت کې وای ز اخزنا می سا اق او یاد تکل چا غست و موږ واده استا سونه ورفعنا فوقكم الطور او پر تکړو موږ د پاسه استا تور غر او ویلو موږ خوزو وني ساي يا عمل وکي ما پا کتاب ما نه هاتینا کوم چې درکړې موږ تاسو ته بکو وتنه او مضبوطیا سره واسمعو او مناي ګوره واسمعو او مناي ګوره دا چې واوره ګوره په پلان کې ز خبره نه وري ته اوري مطلب چې منینا دلته وسمه مطلب او منایه پې تاسو ته خموث اسلام ویني غوګونو خې کاننه غوګونو خې روغه هغه د الله ورده موسا اسلام د خلینه خمنلنه وسمعو او هغه ورته چې ومانه منایه کنه منایه دا هر دا باندې روغورځو مې دا هر لاندېم کنټرول نو قالو ولید یهودو د بنی اسرائیل سمعنا او منال منغا او منل یا الله منو یا الله منو توبه مده یا الله توبه توبه واست منو یا الله وعصينا وخلا معنی خووی چې موږ وماناله واسین او خلاف کو موږ لیکن کله چې اغه تر نلره شو نو به خلاف شروع کړو به یا ما خپل چې کوم صفات او مری کې لګیاو واشربو په کلوبهم الاجلا نو واسین او خلاف وکړو li... دلته الله ی خذو او ویلی مونږه او نسایه عمل ما په کتابان دي اته ناکوم چې درکړې مونږه تاسو ته بکو وتن په مضبوطیا سره حدیث کراځي غره مونږ تم نبی اسلام فرمایلی دي په حدیث شریف ده وای چې نبی اسلام وای چې مې چوک ټوکځ زمانہ بعد ژوندې پاتشو نو فصایرا اختلافن کثیره زرد چې ډېر اختلافات بوګوري نو صحابه اکرام بختنه که چه یا رسول الله ده اختلافات چه کل راشی؟ نو بیا بچه کهو نو نبی اسلام ارتوه علیکم بی سنتی و سنتی خلفای راشیدون پت آ... علا ده پرد لزوم رازی علیکم پتاسو لازم دي چې زما په طریقه لارد شه و زما ده صحابهو په طریقه لارد شه المهدین چه غا هدایتی افتا دی بیا مخی نبی اسلام او فرمایل آ... چه تمس... تمس سکا به ما او مانګولې ولګه وي پرې زما په دې طریقه او زما د صحابه په طریقه باندې و وعزو عليه بالنواجل او په غاخونو په دې جامه کې کلک یونی څه دا مطلب ته چې اوسې غاخون جامه کې یونی ساغه ټک نه وري ته چې جامه کې جامې نه حسنه منچینره وي تل کی د اقلا خصم رمانی ماته نې باکي ګرمانه ماته کیم بیا موږ وروزيک بیا دې منډکړي کلاک سړې لګا والا په دې جامه کی کلاک 19 سه جماعت لبده دا دا دا سنت د پیغمبر اسلام د صحابه دغه سنت چې غړ سنت پی د پیغمبر اسلام چې شې قران د پیغمبر د سنتونه غړ سنت دالي چې قران بیان وو د الله کتاب ټولو مر بیان کړي دروښ کال قران په نازل شوی او دروښ کال پیغمبر اسلام قران بیان کړي دا پیغمبر غړ سنت ده بیا د صحابه په س کې غټ سنت داوي چاغوی د دا کتاب مخ مخکې بیان کړی دی خلکو ته بیا کې بعضې چې د ډیر مخکې علیمانو په کوآان کې نو, نو وال او بیا نور سونه به کې د لاندې نو الله وي چې پ قوت سره پهغاونو جاه کې نیی یا کوم ول محاتول س او ځان اوسا د نوې نووي کارونو نه زكاه كل محدثه كل محدثه بدعه هر يو نوو كار بدت ده و كل او هر بدت گمرايده و كل زلاله في النار او هر گمرا سده يا گمراي چا دغه پور كده او كماكر عليه الصلاه والسلام نو دلتا ملادي يو تو ويلو خوزو ني ساي ما كتاب الحديث كرازي اسلام علي رضا نهو ته فرمائي در ترمذی شریف حدیث ته وجیه علی ستکونو فتنن یا فتنتون دوه الفاظ رازی یا علی ډیره فتنه براشی ډیره ذات فتنه براشی نو علی له تا نه ورته دا نه وی څنګه فتنه بی څنګه چلوی نا مل مخرج یا رسول الله الیج تجره روزو په څنګه دغه فتنونه نو علی له دا نه ورته وی کتاب الله او نبی اسلام ورته وی کتاب الله دله په کتاب روزه صحیح حدیث و بل وې را ې و د دا سر کې بریل اسلام راغو نبی اسلام ته او جببریل اسلام نبی اسلام ته وویل چې ډری فتننی بهه او نبی اسلام تهې پختتن وکه جب اسلام نه چې مال مخره یا جببریل زما اومد ب څنګه وي دغه فونونه و جبری اسلام ورته چې کتاب الله نو بعض مدیسی لې و دا سر کې جبری اسلام راغ نبی اسلام لی او نب اسلام مغه خبره نی زه ته وکه. بهوګه د دې ستې چې کتاب کې اخبار دي دراتون کې وخت او خبرونه په خوانو او د دې کې ته د فیصله کتاب, کتاب دی او دا دا کتاب د قرآن ډېر هغه صفات بیان شوې د په حدیث کې دلته مونږ څنګه د تاکیدات شوي ښه د پیغمبر اسلام نو او په دې قرآن کې چې دا کتابونه نه په دې ما منګولي ولاغوي واتصمو الله جميعا ولا تفرقوا په سوره ال عمران آیت نمبر 3 کې راځي او منګولي ولاغوي پر اسید الله باندې جميعا ټول کلک یونی سین رسید الله نمرد الله کتاب دے حبل الكتاب الله حبل الله ممدود من السماء الى الارض حدیث کی رازی دا الله کتاب دا الله رسیدا راز ونده شوی دا اسمان نظم کیتا چاچی رسید الله سرواچو الله لبر رسید نو مغ رسید بارک الله وی چې واحد واحد سیمو به حبل الله جميع ولا تفرقوا من غول ولګو رسید الله من او دین ځان او دین موجوده کیږي نو خواو اولیومونګ و تا تا سر عملو کوي ما په کتاب معیت نه کوم چې درکی منږ تاسو ته ب کودن په مضبوتیا سر ونلکې و ووسکورو او یاد کوي ما هغه کام فی چې په دی کتاب کې یاد نمرات ذکر نمرات دلته یا دوول یا دو نمرات ده کول او بیا نهول دي او عمل کولدي ووسکو او یاد کوې دا چې صرف یاد ک ف کوې نور عمل م کوئ نه یاد کوې ممرات دایم کوي ځکه د عمل کو دپه زدهکه ضرور دکنه چې زذكر د کړي عمل بڅوکې نو یا اول زذكر او کوي بیا عمل وکي بیا بل بیان کوي بوخاري شریف چکلا باب تړي ناغري کې باول پاول باول کتاب کتاب ایمان کې اغه باب تړي و چې العلم قبل القول والعمل علم چې دا اغه زذكر چې دا د بیان او د عمل کول نه مخ کړي اول بهلهز د کوئ د لا کتاب د کوئ بیا مخکې بیان او عمل به کوئ نوسکورو او یاد کوی معغا کاهفی چې په دی کېدي په دی کتاب کېدي لا لکوم ت ت تاسو متکان شي پرزګاره شيئ ور د الله په کتاب تاسو پرزگاره کېږي یهود چېې دا پرزگاری ختمه شو ی ودونه ولې دله کتاب پریخی منکې منکې چې دغه ګندونه را نووتي دي د الله ډارمون ک نه شتهېولې چې مونږه دله ک کتاب پریخه دی او دلاې تا کې سول یا غ سره به خامخ و ی ډ د الله لا الله کوم تاسو وې کې د اللههدلل للمتکین مضبوطیا په دیې دپار د متیانو یالهله کوم خاام مخه چې تاسو ت تتكونون وې کې د الله نه کې د الله د عذاب نه دواړهمانې دي خاام مخه تاسو پرزګاره شي او یا خاام تاسو و کې د الله نه س ماتهویللییتمه بیا وا وختلی تاسو من بعد د پس دې کار تاسو ک چې کوی تور غته نه لا لرې کو بیا غ واده معتهړه ن زلو دل دا یو مثال را وړی د واې ما ته وو کوديې نوررم ډیرې وادهی ماتیکي الله سره خدا کا یو واکیتن متهری مثال راوړم او تاسو ته بیان کړم ثم ته ولې ته بیا وخت لې تاسو من بعد ذالکه قص د دې وادي تاسو نه نم عمل وکړو نه د احکام زدکړو نه بیان کړو نه په مضبوطی سره ونیول فلولا فضل الله جواب شوبهر ازي چر د دې الله کتابونو منو عذاب ولرانه غلو کوی تور و من الله دوباره و غرزو پکار خداو او چې دوباره الله ورمن کوی تور په پاز غرزول او تبا کړي جواب فلولا فضل الله کچری نه وې پس کچری نه وې فضل د الله علیکم پتا سبان دی فضل د الله د قران دی هندي ته الله مهلت تور کو تر قران پوره چې دوی تبزه تر قران پوره مهلت ورکوما چې کله نازل شي به دوی څکی و رحمتو ورحمت رحمت د الله رحمت د الله پیغمبر علی السلام دی یا بیانون د قران دی و فلولا فضل الله او کچې نه و فضل د علیکم و تاسو باندې و رحمت او انکه دا قران راتلل نه و کله دې راتلل په لوه محفوظ کې نه وی کل شوی او دا اخیری پیغمبر راتلل نه و ما باغه ټیم کې تبا کړو و حضور مهلت ور کړو جزاسه ما خیر کتاب را روان دي اخیری پیغمبر را روان دي دوی بیاڅکی چې دا کتاب نه منکر کوي او کنه دا پیغمبر نه منکر کوي او کنه چې صریح او واضح ایا تونه دا غو په کتابونو کې موجود دي نبی الله اسلام بركه لا او فضل دا اللہ قران بركه صفات موجود او فالاولا فضل الله او کچره نه فضل د الله چې قران دي علیکم بتاسوباند او رحمت او رحمت د الله چې بیانون کې د سورته یونس لګورای یو لسمی پاړه سورته یونس یو لسمی پاړه آیت نمبر 52 یا یوه ناسو او خلکو قد جاات کو معده تو مرب کوم په سر راغلی تا اوسته معی زیاتتونونه ننسیت مرب کوم طرف دررب ستااسونهقرآ ې معیزه ولی نیتې ورده ووي و شفا فی صور او شفا دهغه مرض وونو چې په سو کې دی پهسینو کې د شرق مرض دی نو پهېقرآان کې شفا ده په پهسینو کې د بخل مرض دی نو پهېقرورآ کې د ه شفا ده په سنوکې د بغیرتای مرض په دې قران کې د غي شفاده په سینو کې د بوزدلې مرزدې په دې قران کې د غي شفاده په سینو کې د والد خلافې مرزدې نه په دې ته هر مرز شفا په قران کې ده او شفاء السور یونس آیت نمبر 20 13 صفاره او شفاء صدور او شفا ده هغه مرزونو چې په سینو کې دي شرکیات او بدعات او هدانه او ہدایت ده ورحمت للالمومنین او مړه د پار د مومنانو کو ورته ووا پ غبره بفض د اللهوهبي <سؤال> رحمتی و فضل د الله چې دله کې تا د مخکې مخک دقرآ نه وکو که نه چې دقرآ کې فا ودې دایت دی نو ورته وواای پغمبره چې ب فض دله په فضل د الله نوقررانې د الله فضلووي. لوې فضل الله قران دی هوا چې په فضل الله په فضل الله چې قران دی و رحمت او رحمت الله چې بیانونکې د قران دی نبی علي سلام فبيذالک فلیفروا فبيذ دلته تکرار دی ها فبيذالک فلیفروا فلیفروا بذالک فلیفروا بذالک اصل کلام د سینه خوشاله دي شي په فضل او رحمت مانی خوشاله شي په فضل رحمت مانی جشن مناوینو په دې دی مناوکی در جشن الماندی نو پا در اول ماندی قران در خوشحالی محسوس کی پا نورتو نا پا انگلوبانه پیسو بانه و گارو بانه نا پا قران ماندی باید پردک خوشحالی چیزها ما اثر قران شتا زده اللہ پا کتاب خوبویگم یا وطن هستم ازدکو می پا دی باید خوشحال شي دا غټه اللہ سترانو نباید اومنی اللوی هو در قران خير غرض مم ما دا غسن یشتم ی يش جمعون چې خلک را جمع کوي چوک مال راجمه جمع کوي چوک په دولتونه را جمع کوي چوک په دنیا یو ش را کوي چوک دنیا بل ش الله وی دا قران د هر مال به مو ګټه د دنیا خ ژوند بم برابر, برابر کی هر اسباب ځان برابر کی خل جنو برابر کی لیکن قران الله سوي وته دا ان هر څه د لاس نه در قرآن خیران قرآن ایمان داغتانا یجمعون چه خلق راجه مکی؟ صورت رحمان رو گره لگه صورت رحمان خوب خوشت مسیح پارک ټول را رویشه اول آیه تو گره لیلتا الرحمان میروبان ازاد ده چه چا چه مند اگه میروبانی شویده کافر مندیم مسلمان مندیم کافر ته وشن خوراک مسلمان ته وشن خوراک کافر تم هوا مسلمان تم هوا کافر تم ہوا مسلمان تم ہوا هر چا د یو شی ازباب ورکڑی دی علم القران خودله دے قران خلق پیدا کڑے دے انسان د تقاضی د کلام خدا د کلام تقاضا خدا چې الله ویل و الرحمن امر بانه دے خلق پیدا کڑے دے علم القران او قران انسان اول پیدائش ويته کنا لیکن دل تعالی د انسان د پیدایښ نه د قران خودنه مخکړه چې ته اشاره کړي اشاره دي ته چې دی قران د پیدایې ښا دی زما کتاب ته تا پیدایې تاسو شدا دا دکې په عمل وکړي دی په پیدا پیداکړي الله وي الرحمن او زما عام مې رباني دا چې د کتاب مې درلګې دا مې رباني دا د مې ربانه اثر مې دا قران دی زما خپل کتاب مې دی الرحمن عام مې دی مهرباني چي شته علم القران چې خود له دې قران او قران علم یا اسانه کړی دي قران د پیغمبر اسلام په خرمه او تاسو راوړی دي اسانه کړی دي مخ خلاص کړی دي خلق الانسان پیدا کړی د انسان دی قران د پاره چې په عملو کې بیا چې وی الله بیان خود له دې طریقه د بیان خود لري د انسان د طریقه د بیان چې دا قران مخه خلقو ته بیان کې په دې قران کې په کتاب کې د الله احکام بیانېږي په کې د الله صفات بیانېږي طریقه د حق او د باطل تمیز کیږي د جداکل بیان شنه خلک به حکم پیجن باطل بم پیجنی د الله صفات بم پیجن دي مخلوق صفات بم پیجنی حق او باطل وو با واضح شي شرک او توحید بسره واضح شي بدعت او سنت بسره واضح شي او چې قران نه یې بغو یثم نواځي کی فلولا فضل الله پاسکه چې نه و فضل د الله علیکم تعصبانه ور رحمت او رحمت د نو ولکنتم من الخاسرین خامخ شیو به تاسو دخلطا وانیانو وختب متباکڑی وغټ تاوان بمکړی خدا وخت چې می نه تباکڑی دا می تر قران پور مهلات درکو دا اول صفته د بخانو يهود نقض الوحود و اذا اخذنا او یاد ککل چې واغست اغست و مونږه می سا کوم وعدهسته اسونا و رفعنا پور تکړی مونږه فوق کوم د پاسسته اسو تور غر د تور غر او وی له مونږه خذو چونی سي عمل وکي خدا خذو لفه زکر او د دې کې ډیر تاکید دی وې نسې څه مطلب یعنی پر په کلک سره عمل وکه دی په مضبوطی یا سره عمل وکه خذو ونی سه ما هغه کتاب آتا نه کوم درکړې مونږ تاسو ته د کووتنی په مضبوطی یا سره وې او کلک ونی سه واڅکرو او یاد کړئ او یاد کو ی یعنی زد کوي او عملو کوي ما د یاد کو قامفی چې پهدي کتاب ک دي لاكم تتكونونه خا مخاج تاسو پرزګاره شي پرزګاري در کې را شي یا لاكم تتكونونه خا تاسو وې ک د ال دارم پړ کې را شي ثم توولله بیا وا وقت تاسو من بعد ذلكه پس د د وادی نه وادم ماکه ده ارت د نه په نو چې مسلمان من عذاب را شي هغمه کو ت ه و و مږ مې کفاو دو د پس دا کفار د زمون د پاسه د دې دي لکه کوی ټول غرش د پاسره من ودرولي چې کوم ځکه مسلمان سرکشو کی داس کوه راشی هغه ټول ملک او د تاسنس کی ختمي کی چې کوم ځکه سرکشو کی کاپ خپل آسان راشی د یو قسم ازداده د اعلی کوړه چې په مسلمان وي او دا الله مسلمان د خې چغره سمشه کوم مسلمان بیا هم نه سميږي ته د کتاب نه نیسی پلاس کی اصل بقازم د خو په کتاب کې بس ثم تولیتوما بیا وا وختي من بعد ذالقه پس د دې وادینا بلول لا فضل الله پاسکه چي رنوي فضل الله چ قرآن دي عليكم بالسلام و رحمت او رحمت الله چ پیغمبر علي سلام دي لكنتم من الخاسرين خامختا سو بتاوانيا خامخا شي بو ويتا سو تاوانيانونه